Пелените на живота Радости и скърби Седма лекция от четвърта година на Общ окултен клас Държана на 26 ноември 1924 година Размишление За следният път ще пишете върху темата Разлика между събиране и изваждане Има едно живо събиране и едно живо изваждане. Някой път изваждането е приятно. Например, приятно е, когато изваждаш картошки из земята. По някой път, като наблюдавам хората, намирам особени състояния в тях които се дължат на неразбиране на уния основни положения, които съществуват в живота. Така и вие в Синца имате особени възгледи за живота. Всеки от вас има особени възгледи и иска според неговите възгледи да се нареди и самият живот. Вие искате нещата в природата да вървят тъй, както вие мислите. Допуснете, че вие сте в Индия, една тропическа област, и тръгвате оттам леко облечен, както са облечени индусите, само с една тънка, дълга дреха и с една чалма. Тъй облечен, тръгвате за Хималаите, тия високи планини. Как мислите? Докъде ще стигнете? С такива дрешки, през които се виждат ръцете, каквито дамите често носят, докъде ще стигнете? Такива тънки дрехи за един топъл климат, разбирам, но трябва да знаете, че всички области в живота не са топли. Има и студени области. Не всички области са тихи. Има и бурни области. Следователно, вие трябва да бъдете разумни, да знаете, че в пътя на живота ще срещнете най-разнообразни промени и когато ги срещнете, трябва да кажете – това е вреда на нещата. Вятърът може да бъде по-силен или по-слаб. Студът може да бъде по-силен или по-слаб и топлината може да е по-голяма или по-малка. Вие казвате, ние знаем тия работи. Между знание и прилагане на това знание има разлика. От неразбиране на нещата по някой път във вас се заражда една индиферентност. Изгубва се интересът. Защо? Вие сте еднообразни. Ако излезете сега на витуша, или пътувате през някоя планинска област, цяла покрита със сняг, и не пазите съзнанието си будно, щом не сте добре облечени, краката ви започват да изстиват, и у вас се заражда желание да си починете. Седнеш да си починеш, и току погледнеш, заспал си, и тъй останеш. Значи... Снегът хипнотизира със своето еднообразие, но трябва да знаете, че щом заспите, ще пострадате. Следователно, за да не заспиваме на земята, идват ред промени в състоянията ни, страдания и радости. Това са промени, които стават и в самата природа. Ако на земята всичко беше радост, или ако всичко беше страдание, и в двата случая бихте заспали. При радостите вие щяхте да се топлите, а при скърбите щяхте да замръзнете, нищо повече. Сега вие искате радости, но не разбирате законите на природата. Ако пък искате скърбите, резултатът ще бъде същият. Но когато съедините скръпта и радостта, ражда се великото в света, ражда се животът. Радостите и скърбите, това са пелените, които убиват човешкия живот. Това са две различни състояния. Аз не говоря за страданията, както вие ги схващате. Това са отживели схващания. Страданията, тъй както ние ги знаем, тъй както съществуват, това са обвивка на самия живот. Те са една необходимост, една неизбежност. И да ги разбирате, и да не ги разбирате, ще страдате. Като казвам и да ги разбирате, и да не ги разбирате, във философския смисъл на думата подразбирам и да ги искате, и да не ги искате, те пак ще дойдат. Всички същества, които са минали преди нас, все са страдали. Ние искаме да минем през същия път, но като царски синове, без страдания. За никого не се прави изключение. Аз искам да срещна някого, комуто се е направило изключение. Привидно може да се показва, че някой не страда, но всъщност не е така. Всеки ще си плати данъка. Кой как дойде на земята, ще страда. Има известни правила, на които всеки трябва да се подчини. Неизбежно е това. Тия две положения в живота, радост и скръп, ще помните за да не се ражда индиферентност у вас. Някой казва, животът не ме интересува. Казвам, настанало е еднообразие във вас. Голямата скръп е родила еднообразието. Какво трябва на този човек? Малко радост. Например, някой човек няма нито пет пари дайте му 100, 200 лева, веднага ще внесете в него една малка туплинка и той ще каже Животът сега има малко смисъл. Ако му дадете още 400, 500 лева, сърцето му ще тупа още повече. Ако му дадете 2, 3, 5, 10, 100, 300 хиляди лева, той ще каже, сега вече съм напълно осигурен и ще започне да си урежда живота. Вземете ли му парите, по обратния път ще дойде в него същото състояние. Ние, хората на земята, сме забавление за повищите същества на небето. И аз мога да ви кажа, че те правят опити с вас, опитват вътрешния живот който се развива във вас. Тези думи, които ви казвам, са вметнати. Те са само едно положение, което трябва да имате всякога предвид в ума си, за да се радвате вътрешно в себе си и при най-големите мъщнотии и страдания. Сега, например, аз си турем едната ръка на масата, а с другата държа веришката на часовника си. Защо? Вие казвате, че тие движения са несъзнателни. Ако са несъзнателни, питам ви, защо именно в този случай едната си ръка турям на масата, а с другата държа тази веришка? Аз няма да обяснявам причината на това нещо, тя е скрита, вътрешна, но само ви нахвърлям тази мисъл да размишлявате върху нея. Ще ви представя друг един пример. Допуснете, че имате три ябълки. Едната от тях расте в топлия пояс, втората в умерения, а третата в студения пояс. Тие ябълки се срещат и се разговарят. Какви ще бъдат техните отношения? Различни. Защо? Коя от тези ябълки е най-красива? която е от топлите страни. Какви особености ще има тая ябълка, която расте в умерения пояс, както и тази, която расте в студения пояс? Тази ябълка, която расте в студения пояс, има по-малки условия за развитие от другите две ябълки. С ябълките е така, но с хората е обратно. Хората, които живеят в тропическите места, според този закон би трябвало да са най-интелигентни, да имат най-висока умствена култура, а тия хора, които живеят в по-умерения и студения пояс, би трябвало да имат по-слаба култура. Обаче ние виждаме, че по-висока култура имат хората в умерения пояс, отколкото тези в топлия пояс. Той, което е вярно за растенията в дадения случай, не е вярно и за хората. Общото заключение е следното. Той, което в дадена епоха е вярно за животните, не е вярно за човека. И той, което е вярно за човека, не е вярно за животните. Има едно вътрешно различие. Той показва, че растенията... Животните и човекът се намират в разни области на битието, дето животът циркулира по разни начини. Всичките нямат еднакви условия, не могат да се развиват по един и същи начин. Например, ако на земята има благоприятни условия за развитие, в астралния свят и е обратното. То значи. Когато имате прилив на живота в физическия свят, в астралния свят имате отлив. И когато имате прилив в астралния свят, в материалния и в умствения свят имате отлив. Тия състояния на живота се редуват непрекъснато. Следователно, възвишените души, които разбират този закон, Избягват страданията. Щом изгубят условията на един свят, отиват в друг. Те постоянно се качват и се връщат. Те отиват там, дето има условия. Това са богати хора. Всички вие трябва да станете умни. Само по този начин ще можете да регулирате радостите и страданията. Когато настане периодът на страданията, на мъжнотиите, на Земята, трябва да знаете начин как да се преселвате в някой друг свят, за да започнете нов живот. Сега да се върнем към главната мисъл. Въпросът се отнася до сегашния живот, а не до бъдещия. Вземайте урок от природата. Ако вземете да дъвчете хляб, но нямате плюнка, можете ли да го сдъвчете? Ако нямате плюнка, какво ще правите? Ще го сдъвчете, но ако речете да го глътнете, плюнка ви трябва. Ако нямате никак плюнка, ще ви трябва поне малко водица. По аналогия на какво ще оподебите тази плюнка? Растенията, за да израснат, трябва им вода. Значи, за живота на растенията, водата е плюнка, която улеснява условията им. Общото заключение, от което трябва да се ползвате в живота си, е следното. Не се стремете да коригирате природата в нейните действия. Това е едно от правилата които трябва да спазвате. Всеки, който се опитал да коригира природата, си е създал една от най-големите злини. Щом помислиш, че в природата има известни дефекти, ти си създаваш една от най-големите дисхармонии в живота. Аз говоря за Божествената природа. Някой път ние смятаме нашите прояви за природни, но трябва да знаем, че в божествените прояви всичко е в хармония или най-малко съгласие. По възможност ще си мислите, че вашият живот е поставен в хармонични условия и ако има известна дисхармония, тя се дължи на някакви ваши състояния. Той ще пазите като правило в живота си. Във връзка с това ще ви прочета 12 глава от посланието към евреите. Апостол Павел се обръща с тази глава към онези нези околотни ученици, които са разбирали законите. Следователно и ние, като сме обиколени от такъв облак от свидетели, да отхвърлим всяка тегота и грях, който ни лесно сплита. Грехът, външните погрешки, често не спъват. Ние се спъваме от това, от онова. Допуснете, че вие минавате покрай гората и питате, защо това дърво е паднало на една страна, защо друго дърво е паднало на друга страна. Мислите ли, че ако философствате така, ще стигнете в скоро време вашето предназначение. И с търпение да тичаме на предлежащето нам поприще, като гледаме на Исуса, началника и съвършителя на вярата, който заради предлежащата немо радост претърпя кръст, като презря срама и седна отдясно на престола Божии. Сега мнозина християни си представят този престол някак особено, а той означава онова любовно отношение, което трябва да имаме към Бога. Той означава поглъщане или хармонизиране с първия принцип. От дясно на Бога подразбира мястото в любовта Божия. Защото мислите за този, който претърпя на себе си такво с противоречие от грешните, за да ви не дотегнува и да не бивате слабодушни. Често студенти, които следват в университета, като видят някой учен професор, искат да бъдат учени като него, без да вземат под внимание колко страдания е претърпял този учен докато стане такъв. Мислят, че тази работа е много лесна. И вие можете да бъдете учени, но ще имате предвид усилията на този учен човек. Не сте се съпротивили още до кръв, като се борите срещу греха и забравили сте увещанието, което ви говори като на синове и казва – Сине мой, не презирай наказанието, Господне, нито да ослабваш, когато те изобличава. Вие сте много весели, когато бащите ви дават дрешки, но като ви турят на работа, като ви дойдат лишения, тогава около вас не се минава вече. Ни сте духом. Веднага добивате песимистично настроение и казвате, Животът няма смисъл, трябва да се замина за небето. Не, човек лесно излиза от небето, но мъжно се връща. Щом иска да се върне в небето, трябва да има приготвено място за него. Небето не приема човек, за когото няма определено място. Щом му определят място, той може вече да отиде на небето дохождат пратеници оттам и го задигат. Като няма определено място за теб, може с години да плачеш, но ще седиш и ще чакаш времето си. Казват ти, няма още място за тебе, тук ще седиш. Щом ти приготвят място, ще те повикат. Защото когато Господ обича, наказва го. Защо го бие? Ще кажете, само за бой да не става дума. Ами по-голям бой от смърта има ли? Кой светия не е бит? Светиите са били бити така, че всичките им кости са били струшени на парчета. Ние е оставал здрав ни мускул, ни нерв. Разбирате ли какъв бой е бил този? Чудни са хората днес, когато все за любов говорят. Не, трябва да знаете, че такъв прът са яли светиите, какъвто не можете да си представите. И вие ще ядете такъв пръд. Какво мислите? Прът има, ще играе той и по краката, и по ръцете. Хубаво шибане ще има и след като минете туи шибане, тогава ова ще остане истинският живот и вие ще възкръснете. Така ще се освободите от стария човек и ще остане новият. Това е фигура на речта. Страданията ще дойдат и това да знаете. И ако някой мисли, че ще мине в другия свят без бой, той се лъже. Един древен цар имал трон, на който поставил един остър нож, който се свивал и изваждал навън с помощта на някаква пружина. Никой не знаел за този нож, обаче кой как дохождал, като сядал на трона, ножът го бодвал и той веднага подскачал. Всички придворни опитали този трон и за това той сядал празен. Хъплив бил този трон. Такива столове има и в света, за на тях не се сяда. Има положения в света, които не се заемат. Те са хъпливи. Такива условия има в живота и човек не трябва да ги желая. Да казвам, смъртта е една от големите прегради. Тя е само за силните натури. Казва се в писанието, който победи смъртта, ще влезе в вечния живот, в Царството Божие. Но за да се победи смъртта, изискват сейонаци. Ето какво казва писанието. Ако търпите наказанието, Бог се докарва с вас, като с синове, защото кой син е този, когато не наказва баща му? Ако ли сте без наказание, на което всички участваха, то сте прилободейци, а не синове. Ако Господ не ви наказва, вие не сте синове. Ако не сте бити, от вас нищо не става. Сега вие можете да философствате, да казвате, че живота трябва да бъде друго яче устроен. Идете при някой гранчар и вижте, коя пръст става за гранци. Не е ли най-пригодна онази пръст, която е добре умесена, добре отъпкана, която гранчарят хубаво е набил, направо я е на тесто? И тогава едва я е използвал за различни грънци. За да излезе хубаво гърне, пръста трябва да бъде добре омесена. Ако искате да стане нещо от вас, трябва да минете през този процес. Вие искате, като синове Божии, да ви вземат на ръце от земята, да ви поносят малко и хайде право на небето. Вие искате да ви поносят малко на ръце, тъй както ораторите ги носят, тъй както учениците носят своите учители. Не, няма такава леснина. Освен това, бащите си по плът имахме наказатели и почитахме ги. Не щем ли се повече покори отцу на духовете и да живеем? Щом човек не приеме той наказание на сърце, щом той е недоволен, престават да го наказват. Ако след като са губили, той е доволен и казва, аз съм на ваше разположение, той е разбрал вътрешния смисъл на страданията и на наказанията. Аз мисля, че вие трябва да бъдете умни поне колкото онзи българен, който искал да даде писмо на един възстанник, но не знаел как. Карат го двама зептиета. Този българин се приближава до тях, пита ги: Какъв е този, когато водите? Комита. Комита ли? Започва да го мушка тук, да го мушка там, удремо му плесница, докато най-после мушнал е писмото му в джоба. Зептиетата виждат това. Казват на този българин. Браво! В този свят, за да турят нещо в джоба, трябва да ви бият, защото заптията има след вас. Това са неизбежни неща. Ще кажете, ама тези неща могат да се избегнат, за нас има такива изключения в света. Защото те за малко време са ни наказвали, според каквото им е било угодно, а то е за наша полза да станем съучастници на Неговата святост. И всяко наказание по-настоящем не се вижда да е на радост, но на скръп, а после принася мирен плод от правда на тези, които са обучени чрез Него. Затова стегнете разхлабените ръце и разхлабените колене и направете на нозете прави пътища, за да не се изкриви хромото, но повече да изцелее. Търсете мир с всички и святост, без която никой няма да види Господа. И Тъй Скърбите, страданията в живота са едно разнообразие, за да бъдете всякога в будно състояние, та да можете да разберете Божиите пътища. Упражнение. Лявата ръка напред неподвижна. С дясната ръка правим кръгообразни движения над лявата ръка, най-напред бавно. После постепенно усилваме и пак забавяме бързината. Същото положение, но само че в лява посока, обратна на първата. Какво усещате? Това упражнение е според относителната теория на Айнштайн. Ако продължаваме този движение около 10 часа, този салон ще се подвижи от мястото си. Затова в ума си всякога трябва да държите едно възходящо движение, т.е. едно хармонично движение, за да намалите силния ефект на това упражнение. Какво произвежда вътре това упражнение? Какво забелязахте? Направете същото движение, само не много бавно. Когато правите кръговете един път дясната ръка ще минава над лявата, а вторият път обратно. Сега въртете ръцете си една около друга. Най-първо навън с постепенно усилване и после с постепенно ослабване. След това движете ръцете навътре към тялото си. Пак с постепенно усилване и постепенно отслабване. Всички движения, които правите, трябва да бъдат разнообразни. А сега една-две минути размишление. Музиката има несъизмерими тонове и преливане в тактове. Несъизмеримостта не може да се обясни напълно. Аз ще ви приведа един пример. Когато занесат вълна на някой диракчия, тази вълна в музикално състояние ли е? Всички влакна на вълната първоначално са разхвърляни, но като преминя тя през драка, той постепенно ще изправи всичките влатна. Всяко от тях ще дойде на своето място. Вие я оставяте на разположението на дарака, той ще се справи с нея. Същото е и с вас. Както и да са разхвърляни вашите мисли и чувства, предайте ги на дарака на природата. Тя ще ги върне изправени. Предоставете се на природата, тя ще оправи обърканите ви работи. По някой път не е необходимо да пеем правилно. И от неправилното пеене, природата създава нещо хубаво. Не се смущавайте от безпорядъка, който съществува в живота. Да изпеем упражнението в начало бе словото. При сегашното схващане на музиката, в какво седи силата на пеенето? Една песен или едно упражнение може да се изпее по различни начини. В музиката има само един правилен начин. Той е идейният образ, когато музикантът се усеща щастлив, че е схванал този първообраз при пеенето или свиренето изобщо. Например, вземете следното упражнение. Кажи ми ти истината, която носи свобода. За моята душа. Това е едно просто изречение. Как бихте го изпели? По различни начини. Всеки от вас би го изпял по особен начин. От кой тон бихте започнали? Това упражнение още не е завършено. Ако напишете едно завършено упражнение, вие ще страдате. Аз ви давам това упражнение като образец на несъизмеримо упражнение. Защо обичате това изречение? Защото то изразява едно състояние на душата. Де е отговорът на песента? Кой ще е отговорът? Как мислите? Отговорът е настроението, което вие ще получите човек трябва да бъде готов да възприема нещата чрез слушане. Може да ти се каже нещо, което трябва или да го направиш, или да го напишеш, или отписанието да го научиш, или най-после да го изразиш чрез живота си. Това са няколко различни положения. Следователно, ако ти се каже да напишеш Истината или да я научиш или да я изразиш чрез живота си, във всички случаи ще имаш разни положения. Коя е най-силната дума в то изречение? Истината и свободата вървят заедно. За кого? За душата. Сега ако тия думи се изкажаха само, ще имат едно влияние. Ако се изпеят, друго влияние. Различни чувства ще преживеете. Щом се изпее, друг ритмус се внася. Значи всички силни, всички свещени думи трябва да се произнасят музикално. В говора човек също не трябва да бърза. Говорът трябва да бъде музикален. Ако всички говорехме музикално, по-малко дисхармония щеше да има. Отмерени се тактове не допринасят много за музикалността. Например, тази песничка може да се направи с строго отмерени тактове, но ще изгуби половината от своя израз. В най-хубавите песни не трябва да има никакво прекъсване. Прекъсването влияе върху изразителността. Представете си, че един певец изпее една песен без прекъсване, без паузи. Знаете ли какъв ефект ще произведе? Ако една певица изпее един куплет на една вдишка, тя ще мине за силна певица. Изпейте упражнението, кажи ми истината. Всеки от вас може да нареди едно изречение в музика, да направи едно малко упражнение. Не искам да съчинявате песни, но да съчините по едно упражнение, да изкажете музикално някоя дума. Размишление. Любовта ражда доброто. Доброто носи за нашите души живот, светлина и свобода.